Är ni inte rädda för att bli kallade för ateister? Inte alls. Vi erkänner termen ateist för det nedsättandes medelsord som det är. För en muslim är alla icke-troende på deras religion, även kristna, otrogna hundar. En kristen skulle inte acceptera beskrivningen av att vara en otrogen hund bara för att de inte tror på Mohammed. På samma sätt accepterar vi inte judarna och de kristnas nedsättandes medelsord av ateist bara för att vi inte tror på deras fåniga samlingar av spöken i himlen.